Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulina muhammadin, wa ala anihi wa as-shabih, wa mentabi'ahum bi ihsani layyumiddin. Allah nama dhu rafal androjim, bëtëm pritindim dhafali kërkojim, nërsalil afdada dhe bëkimet allahu chofrimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam i familet i shokot dhe tajraqin dhikin ruhu natura dhe dhidni nifun tak sajbota. Këndërruar ledhër besimtarë sot në këtë ditë bekuar ditë gjimajë, ka qëduar që për tjetë dhe dita e agjerimi, dita e Ramazan dhe kjo gjimajë e parë e këti muajt bekuar. Ndaj pa dyshim se e udhës është dhe e kërkuar është që gjithë besimtarë tashma si ku ndodhën tjera situata, të interesuat për udhëzimet fëtare, mësimet që indihmojnë me kalu sa më mirë dhe sa më sukses shumë këtë periudhë të këti adhurime. Nukë pas përshyshë të Ramazoni, ka vderat shumëta dhe ne gjatë një muaj të të rjemi në shosheri me një ibadet që nuk në shosheran gjatë vitit nga një viri i obligu e shmëris, se për vëndetarë mund është kurdush ma gjëru, mirë po për obligim, kjo është muaj që e kemi obligim ma gjëru. Dhe gjithashtë sot edhe Ramazani i ka edhe disa tira dhurime që nuk janë zakonë shmetë bëhen jashtë Ramazanit. Sikur së është namazi teravive, i Të Ravive, nedzimi i Koranit, e kësëmëran. Gjithashtë këtu, bën në lidhje me Ramadanin dhe duhet me kon të zakonshme, por situata jon bën që kryesisht fokusi të jetë me Ramadan me këtë udhërim. Ndërsa për neva, shëmbulltura kryesore dhe modeli kryesor është Muhamedi alayhi salatu vesselam. Andaj ne duhet të mu interesu, dhe as për neva, domthonë e rëndësishme me ditë çfarë bënte Muhamedi alayhi salatu vesselam në Ramadan. Kër vind të Ramazani, se kalante këtë muaj të bekuar Muhammedi Aleyhi Salatu Osam. Me qëfar porësi aj indzisë shok të vetë? Adunimet kërjesore që fokusojnë e to i dërguar juar Muhammedi Aleyhi Salatu Osam. E në disa sërimet e tjera që do të mundohëm sëtë nëshë Allah më ranakua se këtë jemi i të rejtu. Andaj, qëfar bënd të i dërguar e Aleyhi Salatu Osam në Ramazan? Vesë a e shëmë të të rajon Të nëruar Në lezër fillim është Mohamedi a.s. Kur vind të Ramazani I përgzante shokët e ti Dhe përmest i përvizimi I inkoreante shokët e ti Për këtë muaj të bekuar Që të shrytzojnë maksimalisht A ju të regon të atyre Disa zhvillime dhe në gjarët mëra Që ndodhen Pikësh në këtë muaj Këtë muaj ndryshimet të mëdha ndodhin këtë muaj. Tështë nuk kanë mundësi me ndodhin ndryshme, ndryshme pas me lejnë e la Gjellevala, e i cili për mes këture veprime e të rëganë se sa është merëndsi kjo periudhë, kjo muaj që ne për e kalujmë. Andaj është nga praktika për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Më thënë të shokëve të ti, pegamber, nëndër tjera që u thështë, nga fjallë të shumë të, nëndër tjera u thështë, se në këtë muaj, hapen dyërt e gjennetit, në këtë muaj, mbyllen dyërt e gjëhnimet, dhe në këtë muaj, prangosen shetantë, djajtë. Qëfar do më thënë i ka kja për neve? Të ndërru, dhezër, kër i dërgori, Alehi Sëratusov në Aleimran, se hapën dy të gjenetit. E dytë e gjenet janë 8. Gjeneti ka 8 dyën. Do të thot porta, ngatësad do të hyjë në to banorë e gjenit gjenet. -gjeret. Dhe një port është aq e madhe, aq e gjerë. Saç do të thot është vërtet më për shumë njëri më më njësi të masës të kësaj dhunjoja. Tash parë mëno një der, por problemi me kallëzues sa so është më e madhe me njësi të masës të dhunjos, para te tjera. E një nga ato dy err të, të gjenet e kanë rëjan. Rëjan në junë raba do të thotë rëj në junë raba është kur njëri është i etur, shumë i etur e pastaj e shuan etjen me ujë ondera e kuam regjan do të dera ku shohet etja për etësish, s'ka etje më kurrë. Kjo është dera e agjëruesve. Ata që vjetrin e tyre kan një, kanë lënë te etë në dunjë, deni ftar, kanë sakrifikuar për Allah xhallahu ala, e kanë një dërt të posaçme, që kanë në xhenet për mesaj. Dhe kur gjithë këto dy dy hapën, çfarë do të thonë ka për neve? nga së në kanë ndëgjuhë ndëgjuh që hapën dyrë e gjinet, me regullë, qëfar kuptimi ka këpër neve, qëfar mesajë është për cilën me këtë informat. <coughs> mesajë i parë që e marëm, për ndërurë, dhe zërë, dhe zërë, me këtë informat që pa e marëm të sakt, nga pejënberi Alehi Sëratu e thëmë, se hapën dyrë e gjinet është, se... Aja që i hapë dyrët e gjenetit, dhe aja që i hapë rrugë për shpërblim, është adurimi dhe vejë për amirë. As si në i santetër. Nuk ka mënësi një me më hapë dyrën e gjenetit me asgjë. Nuk ka mënësi më hap me hapë me pozitë, me autoritetë, me pasurinë, me qëka të qoftë. Ndë një hapën dyrët, e po, ka dë dyrë, jenë mshelta për dë njerëzë. Jenë qelta vëqë për dë njerëzë dhe dyrë nuk qelën për fukara, dhe dyrë nuk qelën për njerës të rëndëm, dhe dyrë qelën për njerë, njerës ma specifik. Ata mund më smekon njerës mirë, ta mund më, më smekon njerës të këshi, po i kanë punë me o qelë që atë dyrë, dhe nja o që shtot është. Nëherëat, dera e gjenetit nuk qelet përshka këtë pasurisë e dikujtë, asë nuk qelet përshka këtë bukurisë e dikujtë. E asë nuk qëllët për shkak të pozicës dhe pushtetit dikujtë. Nuk qëllët për këtë punë. Por qëllët për shkak se ka po putë mira. Se ka qenë i paso dhe ka po putë mira, e kjo është shumë e mirë. Por dhe i varfun e ka po putë mira. E da ti ka në qëllë dyrët. Andaj dyrët në qëllën dhe rukët në qëllën kur na jemi në adhërim dhe Allah gjëllë e valë. Andaj dera e gjenetit kur po u qëllë ka, Ramazan E Ramazani qka ko Ramazani Ko Aqerim, ko Koran Ko Namaz, qëtoj ko Andaj nga kjo munë në martë të më mërëzër Se në ahiret Kanë në uqelë dyrës Edhe rrugt Nëse shkojnë edhe për mirë Por kjo nuk është e veçan Për botën tjetër Nga kjo munë marë mësim edhe Për këtë dënjo Se punë të mira Të qelin rukët Dhe të munsojnë me lijën Allahu Jallahu ala me bëzzi dhe rukëdojnë Në në sotallat vështira E kjo është përëmtimi i Zotë i Gjallat Jalahu Allahu thot në Koran O men jetët tëqillaha Jajajallahu më kërraja O jërzukhu min hajthu la jëhtesid Që kërëni Allahu qëka thot Kërë fjual e Zotë të është Ajë që i druhet Allahot Nja ka frikën Zotë i Gjellewala Kujdeset për raportet e ti Me Allah në Gjellewala E që është kujdes njërë për raportet me Allah? Me besim edhe me punë të mira Që kja është Andaj ata që bëjnë Ata që kanë besim të drejt Dhe ata që bëjnë punë të mira Allah po i përgëzan Këta njerë edhe në dunja Me qka? Jejallu më kërëgja Allahu ka me i bo zjidhje në vështërsi dhe ka me i bo rrugëdali atër kur rrugët në byllën Allahu gjellëvalë rëndaj simbolike e kësoj është se, hapën dyrt e gjenetit për të të regu neve se a gjerimi e ka hap dhe në gjenetit Allahu e ka hapë për shkak të a gjerimit për shkak të kuranit Dhe me thonë, mësahu njëtën tënda besimtar që me qelë rrugë, me të kalu vështërsi, me jadanë këtë dënja, duke bo putë mira, ju duke bo hile. Së njerëzjë në mësu fatë kecësh që pak me më qelë rruga, qyra ka dikush mjëdonë dikujtë nëjë senatër. Me herë me qyra të rrugëne, e ke e, e qaptër. Në të mësu që me qelë rrugë me putë mira, ju jo me punë të këshia kahjana vono at puna po mir po qendra stabil qal rrug me pun te mir garantoj vetes te ard me te mir me pun te mir jo me mashtrim jo me hile ne kem simi hapes te drejtes sinetit simi i par es se vepra e mir es shkaktare per muqil rrug e nga këto rrugë më e rendësish një e përbimë është se përna qëllit rruga për gjennet nga se dera për po hapët e dyta që e marim nga këmsim se po qëllit dera e gjennetit që ka nëmë kupton dera e gjennetit kër qëllit ashtë nuk ashtë der e voglë, ka pëgjeka i, nuk ashtë shtë të remodhë يا <سؤال> جون الله جل و لا فات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الله و فاتك سورة تنرور انزتاني شبيتاني كفالي أزوته اللهم يفعله dhe nëzitoni e shpejtoni ka gjeneti ti, gjerësia, gjerësia e të sitë është, sa gjerësia e qive dhe tukës. E sa është gjerësia e qive, <coughs> nuk e din kërkosh. Nga se shkenstarët, kanarit, dhe më thonë, gjerësin, me dit, për më nejë, së, është diçka e përkështë, Gatë e pa fundëshme Po që, që ka të bëveq me qilën e par Nga dim, paren, së në edhim Allahu ka kryua shtatë palë qej Njerëzët kanë qasët din të parën Sënë dalim për për për për për për për për Allahu gjallora Ua kam shirën mundës i me dalim Si kërsa Allahu ka unësun e rrahman Ja maësher rëgjini vëllins In istatatum e në tenfudhu O ju Grupë, turmë, kryesa, gjënë njerëzë Nëse keni mundësime dhe përtu Për tëjë qive Fa e në fudhu, dilni La të në fudhu në illa bi sultanë Në keni mundësime dhe përtu pas me Një forë që Allah va jepë E këtës jo ka jepë Për tëjë qive me dalë Për tëjë qilit parë veç në të parën, dhe më thonë, vazhdimin shkencëtar për mahnitin nga më thonë, pa fundësia e këti kosmosje, gjërsia e tijë. E kemi pa veç toka, vëzat, veç toka ju në këna jetuim, sa është në raport me dilin, sa në përme dilin, dhe më thonë, është Në tokë i nëzen me qindra mira to, në dilë i nëzen me qindra mira to, ka ma di milion. Si toka që farë e kemë na, ti përbi në dilë, si përnë bon hesava. E dilë i në krasi me tjerat, është që shlo si toka me dilë, në thëmë. Vecë sa kanë zbëllush kënë starët. Nën ka planetë, që dilë i në rapartë me to, është sikur se toka në rapartë me dilë, në thëmë. E toka në rapartë me ato tjera planetë, zdo këtë heqë, përëm. Sa është Toka Voglafton. Madinat ilustrime që kanë vizatuar Skenstat nëse keni pasas më pos, pa, i ka bënë të sof planetë, jo kret. Toka është një bubrac. Krasime të tëra pun. Më nzihihet atën. Më nzihihet atën. A për nive çso është e madhe. S'ka skaj atën. Për, për nive. Në chat, në chat ë Tokën e vogëllë që si bubrac është me nëzishijet, është një bubrac tjetër aty, na jenë. A jenë natë që të që të më, të është parënë në në në krasin me ato planete, është shihim në? Që kjo është njëri atëm. E la po dhe gjenete që përja përmë të juve, është maj madhë, jo se kjo planetës saj, po se krej që ka këm kryu, në që e në tokë, për. sa është i madhë, subhanë nadhë? ka thon Muhammed el-Sallallahu alaihi ve sellem, të gozëk çora. Pegamëranë janë probleme për xhenet. Apo. A kena po na xhenetin? Ja. Po duhet më i besoj kur ai flet për xhenet? Po. Nga sa sallallahu ze kena po. I këna me po i besojmë, kena më e pa. Inshallah na e pa Allah kët mundsimë e pa po ditë ngjykimit. Andaj Këtu një lojme nga e fshehtë, nga e paduk shmeja. Po në besojme. Nga se në vijin, nga njëri sinqertë. Nga njëri vërtitë. Nëse lojme i të vijan nga njëri vërtitë, ti besëm. Për shambu të nërëzër, sa ka venën butë kurë si ke po? Besëm që janë pse? Në ka nga dhu njërështë i besushu. Po... Kanë folë në geografi, kanë folë, eksistënë tokë, një vendë që fërë të më rrallë, po. Histori, nësë në komparat 200 vjetë e që ka bëha ki, anë akona, ju. Jo. Asë film s'ka parat punë, e që ka, ka shkrimë. Ato shkrimë i kamo njeshtë e besushum, në a besojmë. Dhe vonë, lajmi, që vijen nga njeshtë e besushum, është një burim i informimit që njerëzit e marim para s'jushtë. E ka me i besushum se Muhammedi Ali Hissalatua, s A ka dikur që fletë më vërtetë se Allahu? Nuk ka. Allahu thotë, u e mën asë dhe ku minë Allah i kila. Kush fletë më sakë dhe më drejtë se Allahu gjellora? Asë kush. E të shë jemë të gjersia për me pati se qka po hapët Allah? Se na së në imaginojmë mi për me marë mesajin e dur e hapjes së dyre gjennetit. Muhamedi Ali sallallahu alaihi wasallam kur flet për xhenetin, ka shumë hadithe që flasin. Veç po du një më e thjeshtë ata. Që flet sa është i madha xheneti Allahu. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në xhenat është një dru. Në një dru, për druva, një dru. Që hija e tij, hija e drui është atë nisar xhersia që se hija. Soniniri me një kalit shpejt e të mirë, 500 vjetë kaliran, e kaliran, e kaliran së në alët heqë, sa so kalanaj për 500 vjetë? Një hijëvë. Në gjëndetë. A përkuptër një gjërësin? Kënë është Allah u gjënë lehojnë a e kërën që dënë, a e zënënë së dënë, e mbushëtënë së dënë, fe alënë një majuritë, a i bënë që ka dënë? A i bënë që ka dënë? Për këtë ars Si pasodhe që Allahu i ka thonë, të regojë i rapëve të mi, e adet të liribadi, kanë pregadit për rapë të mi, kanë pregadit për rapë të mi, në e në rapë të ti, kanë pregadit për rapë të mi, atë që syri kurse ka pa, atë që veshri kurse ka dëgju, dhe atë që nuk kanë mundësi me imaginu. Nënë imajina bukuri dhe imajina gjersi sa të dushë, Imaginata jëtë është e kufizu me në krasim me qakon gjenetave. E dyrt e që ti gjeneti për qelen, sa i gjerasht, sa i madhasht, e nësë të dhe gjelimi, a nuk është dështim, a nuk është humbje, nga njërën, dhe nga anët të të tërë, a nuk du të kjo me na, me na stimulu, me na inkuraju, me u kujdes pak që Qysh është e mundshme njëri me ha, kaq i vogël, apo kaq i vogël me jahuq këti gjenedi kaq të madhën. Bajkë dojt me, me koni hoq të dënja apëton. Problem është me jahuq, Allah. është problem, shumë është i qohën. Pa shambullë, një njëri, një njëri, apo që i krakirët, apëton. I krakirët. Edhe i thot, hin që të, ato dyrt 30 metrat gjonatëm. Dyrt 30 metrat gjonatëm. Që tuhin, a i tuhin roket për stubi? Apëm. Që ishë marrë lapat të tonë kjo derës për të nxena, a i thumë që të, a po? A i thush të. Për, edhe ato 30 metratëm, një kjerë sa i ka. Nëse në qatë derë, 30 kjerë i nxenë. E ty njës të nxoni. A më kërst huçi ka, ku ku i ki syta, i thuat apo. Për 30 metra. E po më i mi thon vetësa apo, vallall, ton ky xhenat, ton këto dyr po çelën, ku i ki syç çis për shemë. Tonajm si re mora Allah xhellal, mos puna rrok, valla për ne më është dështimi i madh apo. Për këtë arsye peqëmer son, për shkak që sajtën, për shkak që saq po flasim ne. Kur ka vol për Ramazan, ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se sa, ai që e mbrint Ramazanin, e si falen gjinohet. Që tu në Ramazan nuk nuk falet. Që tu në Ramazan se meriton xhenetin e kebehu Allahu në nar. S'ka tjetër pos me djut këtë njeri në xhenhem. Ku më qiu mota? E ku mund të qut jove? Çai kiret Më bë më kon për shembull. Më kon, më kon një test për me marr lejen. Apo më thonë një strukturë, hën çtu, ai e dera 60 metra atë. Çtu hen kalovave. Ai tu hi rrokët për stupit derës atë. Ku më të kaloj më lart japën? Jo, Ton ke derës për të nxënë. Ku më të kaloj ti apo? E çamë të bëjë atë këtu japën. O arshi shtot ndonjë. E pa Allah po tat, o Ruben. Tënë këtë dyrt i këmë qelë Tënë këtë gjëshit të e këmë mundësu Tënë këtë rahmet e këmë qu O apetë për stupi për rukësh Ku me të qëtë i mëre lapë Ku me të qëtë i Andaj Rahmet i madhësh këtë muj Dyrt e gjënë i të qelën Edhe që tash më jahuq Problem vë Allah Problem Andaj për qëtëta kam, së, kam sëmë Që fa me bo? Mas më jahuq Po drejtë në të me hi edhe qëtje e këna mësuj kësmet së këna mënoj të ejë tim qëtje mi po është përgëzim Allah po për të ikom qelë dyrt në gjennet i kom në Ramazan i kom qelë dyrt peni tash lejen e keni e kena lejen cëla është leja jun o ju që keni besuar që kena leja leja me shkun gjennet është besimin e lëngele lejen e kena Ramazan e kena s'ka mo veç me shkun gjennet ndaj i sigurtë simbolika që ka të përkon hapën dyrtë e gjinitit. Hapën dyrtë e gjinitit. Vepra e mirë i hap dyrtë e mira e para dhe e dyta xhersia e e e, e dyrë vet kallzon që mos ia hoqësh atë burr. Mos ia hoqësh e kishhtir mi ia hoqësh. Edha që të kemina të dy. Për fund A makalla ka pas me hi, ndyr, a mi rastiubet. S'ka qen makallai. Jo, alla makallai komi. Problemi ku kemë skuqën qyrëtim me rrok stubin avë. Edhe në xhenat, përvetë, nëse njëri i, i, e me e përdor mendjen e tij, e ndjek rrugën e Zotit, apo problemi është më i aq. Nuk ku është më i aq? Andaj kjo është për gëzim, që këtu pegemos në përgëzim të shokut të tij. Jo nçel dy të xhenat, jo nçel hapë e kraj në qelë. E nuk e në qelë, ka pëgjika tek më hallave tona. Por është qelë një derë, një portë, që një dënjën zënë të apënë. Me një portë, e tëtjenë. O da më smushën pëjasën me hiva, o da më zvetë, apënë. Me konë një derë, e ka la blakë, me konë e tëtë një. Tëtë, dyrë, katë gjona, e dhëpetë më ja uqë. E qka me të botë, jëpa? Jo, e ka me të quëf dhe në gjenim, dhe në mazë, mazë bë punë të këshia, ato që ty të bëjë zararë, që? Shka në gjenet ato. Andaj, Ramazan në rikëthen, vullnetin, ambicin, në inkurajan, që me i patë o dyrë për para. Se me lene, Allah Gjellewala, nuk këna mjahush. Ja, nuk këna mjahush. Masë e këna gjithë që dërë, e këna gjithë me Imrena, elhamdulillah, Besojë që dha dyer në modhas këna më jahuqë inshallah. Me duhet të më vazhdoj. Mos më ndal. Qishto, qisha këna qiu dyera zgjamis, ja këna është dyera sa asaj, e dyera sa qasto, dyer mazdera, dyer mazdera. Me shkurajshoi vetëm te porta e madhe te xheneti i Zotit xhela xhelalihu. Andaj vazhdo dhe ec te porta e Zotit që t'ia ja qelloj më inshallah. Këtu janë disa mesazhe që kam veçme këtë pjesë, do të vazhdoj më inshallah me të tjera pjesë ndarën që kam bën me këtu për gëzimet pejgamberesan pa jannetin dhe për Ramazanin. Allah na i qe lë dhyrën e të hajrit, Allah na i qe lë dhyrën e të mirë në botë, dhe Allah na në mëson që të na presim të hapëra porta e xhenetit dhe të hyjmë në to e ta gëzojmë mirësi dha të shkollim nga Allahu xhelalu. Zoti i shpërmendjen, Allah i ruaj, me kaq befu fun sallallahu ale Muhammedu wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.